До юності ранньої. До того, із чого я, хто я. Слова, не би, З-за далекого Дніпра прилітають до мене, Плачучи і сміючись, Мов діти і душа радіє. І я знову і знову Складаю вірші. Надія не вмирає в людині, Допоки життя. Знаю, що через Писання віршів Може нажити собі ще більше біди. Але нехай хоч розіпнуть, А писатиму, без цього просто не можу жити. І знову нічого не принесла мені пошта з України, а так хочеться, щоб хтось сказав хоч слово добре, про те, що я пишу, для кого і навіщо, чи воно хоч комусь треба, уже з десяток літ, як я дав людям кобзар, а їм не наше рот зашито, мовчать. Аж серце мліє, так хочеться знати, що слова мої не напорожньо. Кладуться у віршах, що треба це комусь, хоч комусь. Літа пливуть і забирають із собою добро і лихо, і ніколи не вертають, ніколи, нічого. І я збагнув, що мушу і тут жити, а не скніти собі нишком, жити, як можу, скільки є мене в мені, і який я є, такими бути». Три роки проживо так. Минулося. Що ж далі? Але тепліше на серці, як згадаю людяну душу, лейтенанта Бутакова, веселона і жартівника. У карих очах завжди бісики, а широке обличчя ніби щомиті готове до приязної усмішки, яку ще підкреслюють рудуваті борода і вуса. Яка інтелігентність у цьому чоловікові, який розум, простота і демократичність у ставленні до людей, познайомилися ніби і випадково, а він таки випросив у начальство дозволу зарахувати рядвого Шевченка у свою експедицію по Аральському морю? Чи марилось мені хоч колись, що зможу стати матросом на шхуні? Цілих два роки плавали ми на тому Константе Аральським морем. По бервах я вдивлявся у воду, наче ворогові в очі, і слова виривались. Воду каламутна, винесена волю, аби в топи принаймні, коли така доля. А потім я звик та й полюбив те море, і те своє життя. Скільки я малював. Скільки віршів написав. Тільки зараз можу поцінувати в повні своє життя на Кос-Аралі. Тоді ж я написав, «Прощай, убогий Кос-Арале, нудьгу, заклятою мою, ти розважав таки два літа. Спасибі, друже, похвались, що люди і тебе знайшли». І знали, що з тебе зробити. Прощай же, друже. А тож, зараз бачу, що написав тоді правду. Кос арал при всій віддаленості від світу, при тому, що оточення моє було там, може, не найкраще. Все ж давав мені відчуття тієї примарної волі, якої навспрашки я не мав. Але яка... Так була мені потрібна, бодай у тому своєму примарному вигляді. Так я спізнав службу на морі, так і відчув себе серед морського простору, часткою безмежної світової природи. Там, на Аральському морі, коли шхуна наша стояла на якорі, подеколи у сутінках виходив я на палубу і вдивлявся у солони, як сльоза, море, і чув спокій і затишок. І туга моя за Україною, за друзями моїми з Петербурга, за усім, що складало моє життя досі, була і гострішою, і водночас легшою, погіднішою. Я був тоді з морем віч навіч, як і з кимось, кому можна довірити себе, вивільнити душу, віддатися на мить злиттю і з литтю із його спокоєм, котрого так бракує людському загалові». Та й потім, в укріпленні граїм завдяки Бутакову, я мав зовсім привільне життя. Мундира солдатського взагалі не одягав упродовж, що часу перебування нашої експедиції на Аральському морі, завів притерів собі і серед місцевого населення. Попервах, ніби і важкувато було, але ж люди скрізь люди – і вабили мене часом до них, до їхнього такого незвичного для мене світу, такого дивовижного світобачення, до від традицій, які дивували і заворожували мене. Коли, сидячи у юрті одного із місцевих жителів, я замислився, чи міг би жити отак, як вони, отим, чи живуть зараз, полишити їм, Усе, що зв'язувало мене із моїм минулим світом, і стати іншим, зовсім іншим, мабуть, міг би. То було краще, за мій солдатський мундир, одне лише ставало у думках на перешкоді. Малювання і вірші, писані моєю рідною мовою, під суворим наказом заборонити мені писати, малювати, не витримую довго. Не можу без цього жити і не міг би. Сконав би з туги. Крім бутакова, найбільше згадується мені приятель щирий.